Сторож за працю з відвагою і відповідальністю п'ять тисяч доручує пакет. Сторож Клеппарт. Приємно чути. Як завжди, подвійними очима розглядаюсь. Перший підручний. Час покарання для зламців. Відступник Грейбек дістав смертельну кулю, випадково вижив. Хоч його приховують молоді авангардники. Свіжа куля націлена, враз припечатає. Однаковий відступник Борлінг сам труївся. Його витяг з могили лікарбергем. Але ми зіпхнемо остаточно. Заходи вжито. Третій відступник безшумно в бетонних чоботях пішов на дно річки. Від нього зосталась річ. Підняв протезу. Кисть руки. Ось. Рештка від кого? Присутні скинулись і помормотіли. Кінг Лейн. Його кусок. Річ його. Він. Повідомляю. «Стоїть на дні, під нами, і не спроможний однією рукою рибу зловити. Віддаєм йому другу. Тримай!» Крізь вікно метнув протезу в воду через простір, де походжає вартовий. Ми переглянули список, хто зостанеться живий, а кому умерти. Серед других музикант недавно прибулий. Найбільш підозріло сидить при наших дротах наглядач. З присутніх юний моряк підняв руку. «Спитаюся». Чи хто тут, як Бог, вирішувати, кому жити, кому умерти? Мовчанка. Зрештою, замаскований привид вишептує відповідь, другий підручний, передаючи речення їх чергою. Твоя наївність від молодих років, моряк. Один старий єпископ недавно покинув церкву, проголосивши. Бог помер. Чи вам видно пустку без жодного впливу від верхніх чинників? Єпископ у церкві той бачить. Всесвіт пустеля повна різноманітності Хто далекозоріший, заводить свій порядок і прибирає з дороги противників. Вибір один – або вони з лиця землі зчистять вас, або ви їх. Тут мудрість без жалю. Другі заведуть порядок стократно гірший. Тому наша справа рятівнича. Бо ми для населення несем стрій меншого зласу проти більшого. І ціна мусить бути. Поштар – Поки що не видно загрози від свіжої влади, а з нею одного зла або другого. Чи як? Другий підручний, передаючи з зупинками відповідь. Хіба спить тигр, поки ведмідь підкрадеться? Здушити горло. Ні, плегає сам застукати. Вам видно, куди сунеться суспільство, як похилом з гори. Мій приятель і спільник, чоловік вчений, так вияснив. Усі разом летиму в прірву. Жіноча частина побігла в танці огидній мерзенні непристойністю, як п'яні вибриких хтивих дикунів ночами при огнищах. Проте то дитячі речі супроти наших танців. І дивись, побігли всі в гедоту, бо мода, і при тому носять хрестик зверху одежі. Так приятель висвітлив мені, а йому один священник. Він сказав, якщо я осуджу цю гедоту і забороню її, Церква зостанеться порожня, і навіть можуть розп'ясти мене на одвірках. І я додам для вас. Однаковий стан з наркотиками. В цю калабаню теж добровільно біжать, як скот. Чи ми, пани, чи ні, гріх зростає в пропорціях зближення бурі. Катастрофа неминуча. А все ж ми введемо обвальні події в норму. Ми по власних кругах можемо назвати родинних. Запроваджуємо високі чесноти, як в героїчний час античності. За спокусу чужої жінки смерть. Тільки так спинимо руїну сім'ї, коли вже тепер третина в розводах. З нас починається відродження, і ми заслужили особливу вдячність, виглядом як заробіток. Тільки ми, опанувавши стихію, дамо відносно кращий порядок з більшою мірою права. Заради цього варто діяти безжалісно. На черзі музикант. Коротка тиша. Привид шепотить до першого підручного, той перебиває мову. Скажу, щоб довіряли справедливості вироку. Музикант несподівано появився в домі особливому з нашим вузлом ринкових справ. Його двері часто відчинені, ночами вештається якраз вулицями нашої мережі. Іноді вранці заходить при своїх нотах до секретаря видавництва на розмову. Про того відомо. Служник для особливої комісії проти наркотиків. Якраз від того часу помножились таємничі фотографування наших осіб на справі і провали їх.